e më bëjd vazhdojmë me lezimin e këti libri madhështor e, të Shekhu l-Islam Muhammed ibn Adhulu Ahab Rahim e Allah me titullin etika i shkuarjes për në namaz ose në gjami e, kemi arrit të temat që kanë të bojnë me imamin edhe me imam lëkun dhe më thonë disa regullat qi kanë të bëjnë me imamin në namaz, edhe çka ka të bëjë ose me xhamatin, edhe çka ka të bëjë rreth ti. Kemi arritë fjala ku thotë autori rahimahullahu. Njëriu që ka më shumë përparësi për të bërë imam, është ai që më shumë ti e di librin e Allahut. Kjo është një një regull, të thëtë që ka duaj e me imamin. Ajo është, si që përmenet në hadithet, që do t'i citojmë pak më vonë, e, se për nga mirë, sallallahu anën sëllem, ka than, imam letë ba taj që mësë miri e di libinin e Allahut. Por, thëtë autori Rahimahullah, kurse ajo që, pse për nga mirë, sallallahu anën sëllem, e kalan e bu Bekrin, radhiallahu anhu, për imam, edhe pse në mesin e sahabeve ka pas eh tatill që më shumë e kanë dit Kur'anin, siç është Ubay ibn Ka'b apo Mu'adh ibn Jabal at-Tiyr. Për këtë kanë dhënë sqarime diyetart. Foth autori rahimallahu. Eh autori rahimallahu ka përmend një sqarim ose një përgjigje eh qi e kanë dhënë dietarte ajo është përgjigje e Imam Ahmedit rahimahullahu thot Imam Ahmedi përgjigjet se këtë e ka bër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që njerëzit ta kuptojnë se ai ka përparësi për im, Imam Lekun më të madh do të thonë udhëheqsin më të madh dhe ajo është uh, khilafeti e uh, në realitet të dyja e të dy, ka përmend. Dëmë thënë, ka dy përgjigje që ka ndonë djetartë. Njëra është kjo që përmend prej Imam Ahmedit, Rahimeullah, e ajo është se, dëmë thënë, që njerëzit ta kuptojnë se Ebu Bekri, radiallahu anhu, është që ka përparsi për të bër khalifej muslimanve. Edhe këta, kjo bazohet në atë që e ka thonë Omeri, radiallahu anhu, kër janë mledhë në seqifej, Ka thanë Omeri radiallahu anhu, eh, radhja ke Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam e li emri dinina, dhe më thanë ty dha për parësi, ose me ty ishte qër, i knaqër i dërguari Allahut sallallahu aleyhi wa sallam për të naudheq në qështjet e fejst ton, e fella nër të dike li emri dunjana, atërësi mështë eh, pajtojemi ne, që në udheqë, që ti të naudheq në qështjet e dunjasë. Dëmë thonë, kërë pengameri sallallahu a nëmë sëllim, të ka caktu t'i udheqës për namaz, që është qështja merën cishme e fejs, atëherë edhe ne dhëtë lomë t'i në udheqës në qështjet e dënjas. Kjo, dëmë thonë, që kanë thonë disa prej djetarve, si që është ima Mahmedi, kurse djetarë të tjerë kanë thonë, pasi pengameri sallallahu a nëmë sëllim, i ka thonë, për parësi, dëmë thënë e ka ba imam Abu Bekrin, radhjallahu anhu, kurse në hadith ka thënë gjithashtu, ja umu l'kawme akrauhum li kitabillah, dëmë thënë imam, i një gjemati dohet tjetaj, që mësë shumë t'i e di librin e Allahut. Pas të e thëtë, fa inkanu fil kira e t'i sëwa, fa a'lemuhum bisunna. Nëse kuranin e din njësoj, pra nëse janë të dy të që e din përmencë kuranin, ose din pjesë të njëjta, të barabarta prej Kur'anit, atëherë ai që më mirë e di Sunetin. Domethënë që më mirë e di hadithin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Dhe kam thënë dietart me ç'i pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ka thënë këtë fjalë edhe i ka dhënë përparësi Abu Bekrit radhiyallahu anhu për të bërë imam. Kjo prej kësaj kuptohet se Abu Bekri radhiyallahu anhu ka qenë që më smirti e ka ditë Kuranin, edhe më smir të e gadit Sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Ëh pse? Sepse sahabët dihet, siç ka thënë Abdullah ibn Masudi, pra sahabët kanë mësuar 10 ajete dhe nuk i kanë kaluar ato 10 ajete që të mësojnë të tjera përmes, pra përderisa nuk e kanë mësuar kuptimin e tyre dhe ëh gjykime ose normave sheriafike që i përmbajnë ato ajete. Pra ka thonë në eh, Abdullah ibn Masudi radiallahu anhu, ka nërra gjullu minna, idha të alleme ashera ajatimin e l'Quran, lemje të gjavëz hunna, hatta jetë alleme maanje hunna, wal amele bihin. Dë thotë, eh, kur dikush prej nesh mëson të djetë ajete, nuk i kalon të ato djetë ajete, për deri sa nuk mëson të kuptimin e tyre, edhe veprimin si pas tyre. Dë më thonë, qëfar kuptimi përmbajnë, edhe qëfar vej pra kërkojnë, edhe të kënë punu si pas atyre, pas të e, e, e ka mësu dhjeta jetet të tjera. Dhe të të këtë e ka thanë Abdulemin Mesudi radhjallahu anhu. Pas të e thëtë imam muslimi ka transmitu nga ebu Mesud el-Bedri radhjallahu anhu, i cili ka thanë se pëngameri sallallahu anhu sallam ka thanë, يا ام القوم اقراهم لكتاب الله دمثن امام اي ني جماتي او سيني غروپيت نيرزو ني popolli باهت اي چي مسميري ادي ليبرين اللهوت فين كانوا في القراءه سوا فاعلمهم بالسنه نسياند بارابارد ن لزام او سهم دمثن ن ديتورين ا كورانيت اتهر Delimam aj që më më së miri e nje sunetin. Fe in kanu fi sunet i sewa, fe akdemu hum hijra. Nëse e, edhe sunetin e din njësoj, atëhere aj që më heret ka bën hijret. Dhe dhe të bëjt fjalë për sahabët, dhe, dhe dhe ata që më heret kanë shku në medine, pra kanë përparsi. Fe in kanu fi lhijra ti sewa, fe akdemu hum sinnen nëse edhe në higjëret janë të barabartë, atëherë aji që është me i mosuar. Pas të e ka thanë, vëllaje umënë në rëgjullu, rëgjull e fisultani hi, të më thanë nuk lejot më bëa imam dikush, e, dikuit në pushtetin e ti. Pra aji që ka pushtet dikun, ose me tira fjalë, pushtetari ka përparsi para tjerve. Të më thanë, pa marë parasysh se, që ka ka në mesin e gjematit, kur vjen pustetari, a i ka përparësi tjetë imam, përveç nëse, a i e ngarkon tjetër ka në. Edhe gjithashtu ka thonë, kjo është prej etikës së muslimanit, kur shkon të dikus në shpi, Pre, prej kësa i kuptohet gjithashtu edhe në pronën e dikujt. Kur je në pronën e dikujt, a i pronari ati vendje, asaj shpije, ose i asajtoke, ka përpartësi që tjetë imam. Edhe gjithashtu kërë shkon shpi, ka fanë për nga meri sallallahu në sëllem, wala jakë udë fi bejtihi, ala tekrumetihi, illa bi idhnihi, të më thanë se asë kush nuk gudzon të ulet në shpinë në dikuj tjetër, ku do ajë, ose ku është vendi maj respektumë, përvecë se me lejën e dëzotit shpisë në këtë transmetim tjetër të këtij hadithi të Ebu Mesudit thuhet fe in kanu fil hijratis sawa fa aqdamuhum silman do të thonë nëse hijrëtin e ja kanë bër bask atëher ai që më herët ka hyrë në islam do të thonë këto janë skallt ku ka përparësi që dalë imam në radhë të parë ka përparësi ai që më shumë di për mend prej Kurani, edhe e lexon më mirë Kuranin. Nëse janë të barabart dy veta në këtë çështje, atëherë ka përparësi ai që më mirë e njeh Sunetin e Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose th안 me tjera fjalë që më mirë di fik, do thotë di sunetet, edhe i di rregullat e namazit. Nëse edhe në këtë çështje janë janë të barabart, atëherë ai që ka bën hijret më herët Mirë po, kjo është përkone sahabeve, ose në që fëse ndodhë një rastik t'ilë, do thotë në vene pra në që fëse dikush ka banë hijgjëret për hirtë Allahut në dë një vend, edhe aty a i që është më heret, du më thënë që e ka hijgjëretin më heret. Në që fëse janë të barabartë edhe në hijgjëret, atëherë a i që ka hi në islam më heret, du më thënë që fëse e kanë pranu islamin, Në që se janë edhe në kitë që është jetë dëvarabartë, atëherë ajë që është me i vjetër në mos. Pre këti hadithi, po ashtu, kuptohet, do më thanë se për shtetari ka përparsi, përpara të gjithve, edhe gjithashtu i zoti shpisë ose i zoti vendit ku falet namazin. Edhe po ashtu ajo që përmenë se... E, nëse domethën ajo që përmendet pra prej rregullave të të sjelljes së mirë të musafirit kur skon shtëpi dikujt ose që mosulet dikun palejen e pronarit shtëpisë në hadith tjetër që transmeton Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu e, që është në Sahih Buhari dhe në Sahih Muslim ka thënë për nga meri sallallahu anem sallam pra është hadithi pak majjat në fundë hadithi të thot fe idha hadaratis salah fel ju edhin lëkum ahadukum më thënë kër të vijë e kohë e namazit leta thërase e zanin dikush prejus pra këtu nuk është të cektuar dhe ka thënë walja ummekum akbarukum kërse imam let dale maj madhi prejus më thënë Në mos. Atëherë si bashkohet ky hadith me hadithin tjetër, se këtu pejgamberi sallallahu alejhi dhe selemi ka dhënë përparësi vetëm mosës në këtë në këtë hadith. Kjo kam thën dietar se e mund ta ketë kuptimin se pejgamberi sallallahu alejhi dhe selemi ju ka fol njerëzve që kanë qenë të barabartë në tjera të qështje, që kënë përpara moshës. Dëmë thamë, që e kanë ditë kuronin njësoj, bashkarisht kanë bëhi gjëret e kështu me radhë. Dëmë thamë, kanë qenë barabartë në ato tjera, kështu që ka ardhë dhe këtu në pyetje moshë. Dëmë thamë, që të jape për parësi dikuit për të bërë imam. E, pastaj ka thonë autori, Rahimullah, kusë falë, kusë dhe, dëmë thamë, bëhet imam vetëm për rrog nuk falet namazi pas tij thotë ka thanë budaudi rahimahullahu se e kam pyetur imam ahmedin e kam thënë një njerëj thotë do të fa do ta fali domethënë do të do falem gjatë ramazanit me ju për kaç kaç rrog domethënë ka caktuar rrogun për t'i afal ja namazin gjatë ramazanit Ka thoni ma Mahmedin Es elullahi al-afie Vë me njusalli khalfa hedha Të më thanë Allah hëna rujt Kus falet pra, pas këti njeri Të më thanë se nuk ban më fal uh, Masti Kjo është përqëllim se uh, Një imam Që nuk falet Përveç se nëse je pëtë rog Atëherë uh, kuptohet se Ati mungon sinceriteti Sepse namazi është ibadet edhe namazi falet vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Kurse ajo që bëhet kuptohet në shtete islame edhe në vende tjera, gjithashtu imamit i caktohet ë rog prej pasurisë muslimanëve, do të them prej arkës së shtetit, arkës muslimanëve, ose i caktohet ë wakf, wakf, do të them diçka, ë prej të cilës Merët roga imamit Ose të njashme Dhe thët nuk ka penges në këta Në qofë se Atëherë në qofë se imami ka sinceritet Dhe e banë punën e ti vetëm për hirtë Allahut Edhe e merë kjetë roga Atëherë ajo logaritet si Pjesë e shpërblimit që e ajebë Allahus përhanëve të hale Porë në qofë se e ka qëllimin Vetëm për rogën atëherë Aje ka përgjithsin për atë Kurse kjo që kanë thamë disa djetarës Nëse dikush kushtë zon që nuk falet nuk bëhet imam për vetëse nëse i cakttohet rroge caktuame. Po ashtu ka thënë autori Rahim Allah Tetera çështje, pra thotë nuk wala yusalla khalf ajizin an il-qiyame illa imam al-hay. Do thotë nuk falet mas një njeriu, pra nuk duhet me qen imam dikush që nuk ka mundësi me qendruan kam përveç ajë qëka është imami regull të një gjemije, thët, idha tëlle sallu sallu ura e hu gjullusën, në thënë qëfë se imami regull të gjemijis indodhë të qëka që nuk mundet më qënë kam, atëherë gjemati falen ullur pas ti. Edhe kjo që është të që është të që kanë s'të arudiet art se një njeri që nuk ka mundësi me qëndrum këmbë nuk i nuk li nuk lihet, do të thonë ai të bëhet imam i xhamatit. ë përveç nëse bëhet fjalë për imamin që është i rregullt. Imami i cili është irregult, në qofë se i rregullt, nëse i ndodh diçka që e pengon prej ngritjes në kam, dhe më thënë nuk mundet me qindru në kam, atëher edhe gjemati falen pasti ullur me imamin. Në qofë se smundja e ti ose pengesa që e ka, është diçka që pritet se do të largohet, dhe më thënë do të shërohet imamin ma vonë, atëher në atë periudhë që falet ullur, edhe gjemati pasti falen ullur. Anë qofë se është një smundje që nuk, nuk do të shërohet prej saj, ose një pengesë, dhe më thënë që nuk do t'i largohet, përshonë nëse jë kanë prej kamën ose të në njashme, atëherë, a i duhet largohet prej imam dhëku, dhe më thënë nuk duhet ma tjetë imam. E, për këtë është argument, hadithi, kër e, pengamiri sallallahu e në nësillem, është rëzu prej kalit, edhe e ka falë namazin ullur, si që të nësë me tanë, enës i ben Malik, radhjallahu anhu, e edhe Ebu Hurejra, radhjallahu anhu, gjithashtu, e, ka thanë, se për nga meri sallallahu nësëllum, ka thanë, in në magjo ilë imamu li temme bihi, pra imami është caktu që të pasohet. Të thëtë, gjithashtu, gjithashtu, dhe më thënë imami pasohet në vejprat që i ban. Pra ndaj në fund të hadithit, që ndronë, wa idha sallë gjelisen, fësallu gjullu se gjme në gjmeun, dhe më thënë, në qëfësaj falet ullur, edhe ju faluni ullur. Pra, në hadith që i tregon të gjitha, kur të marë të këbir, med një të këbir, kur të shkojnë ruku, e, shkoni edhe ju, e kështu me radhë, dhe thotë, nëse falet ullur, faluni të gjithë ullur. Kër është rëzu për nga meri sallallahu anem sallem prej kalit, edhe është fal ullur, edhe sahabet kanë, janë radhid dhe më thënë që të falen kam, për nga meri sallallahu anem sallem i ka urdhru që të ullen edhe atat falen ullur si kur imami. Mirë pon, në rastin kër ka qenë ismur për nga meri sallallahu anem sallem, për para tështë, vdekjes, du më thënë në të smundje në të cilën ka vdekur, është falë ullur, kurse sahabat janë falë në kam. A të erësi bashkohet kjo me hadithin e më parshëm. Disa prej djetarve kanë thonë se e, kjo në dodi është abroguese. Du më thënë nësik, i bënë nësik, praj abrogon gjykimin e më hershëm. Sëpse kjo është e funit, dhe që ka ndodhë, në fund të jetës për nga meri sallallahu a në sëllem, aja është falur ullur, kurse gjemati në kam. Mirë po, nëse ka mundësit bashkojnë dy hadithë, si që janë regullat e usullër fikut edhe regullat e fikut, kur ka mundësit bashkojnë dy hadithë, nuk shkohet në e, konkluzën e abrogimit, dëmë thëmë, nuk shkohet në atë uh, konkluzë që të thuhet se kjo e dyta është abrëguese uh, përderi sa ka mundësi të, të bashkohen. Edhe ka than uh, imam Ahmedi Rahimahullah nëse imami uh, pra, si që thanë maheret, nëse imami regullt i Gjamis e filon namazin ullur për shkak të do një për ndo një shkak, dhe më thanë që është i përkoshëm pritet se do të shërohet, ose dhe të largohet, a i shkak ma vonë, atëherë gjëmat i falen ullur. Anë qëfë se imami e fillon namazin në kam, edhe pastaj, dhe më thëmë për shkak lodhjes ose të smundjes, pleqeris e kështu me radhë, nuk mundet të reqatët tjera muquë për mi vazhdu në kam, atëherë gjëmat i vazhdo në kam, dhe më thëmë nëse ka fillu namazin imami në kam. Sëpse kjo ka qenë kër rast ka qenë kur Ebu Bekri radiallahu anhu e ka fillu namazin edhe ka fillu në kam pastaj e ka vazhdu për nga meri sallallahu ane sallam edhe ka vazhdu ullur përshka këtë smundjes dhe më thënë që e ka pas për para vdekjes të ti sallallahu ane sallam edhe këtë bashkim të këtyre dy ndodhive e kanë përmen disa djetar edhe prej tyre ka thënë Sanani, rahim e hullar o hu e gjemë unë hasen, ka thonë, kjo është bashkim i mirë i këtyre dy hadithëve. Pastaj, që është jenë tjetër, ka thonë autori, rahimënullah, nëse imami falet pa avdes, dhe thotë, me pa pastërti, si me thonë, mohdith, dhe thotë, nuk ka avdes, ose mundet edhe me qenë me pa, pa pastërti të madhe, ose ka ndë një e flit sir në trupin e tij ose në rrobat e tij. Mirpafaj nuk e ka dit gjat namazit, i është kujtu ose e ka pa pas namazit. Domethënë nëse ka qenë i papastër, nuk e ka pasur vdes, ka harru, kuptohet gjat namazit, i Jë, është kujtu pas përfundimit të namazit. Ose ka pas një papastërti që nuk e ka pa, e ka pa ose e ka ditë, po e ka harru, e njajtë ashtë, më thënë edhe e ka pa mas namazit, atëherë, që ka duhet me bëjt gjemati, e dhe që ka duhet ajme bëjt? Në gjemati nuk e pasë të rritë. Po, do thëtë gjemati, asë në rastin e pa pasë të rritë, më thënë mungesës avdesit, asë në rastin e ndodhjes flicësires në trup ose në tesha ti mamit, nuk e përësërit namazin. Than, pas i ka përfundu namazin, për ta është në regu Kurse imami vet Në qofse i kujtojt se është falë pavdes E përserit namazin në, në qofse e she shes e ka pas në dhe një flitsir dhe than, Atëher nuk e përserit Sepse Dhe thotë për këta duhet argument ne? Ka thonë për nga meri sallallahu anem sallem La jakbelu Allahu salate ahadikum Idha ahadath Hatta jetavadda do thot e, nuk e pranon Allahu namazin e askujt nëse e ka prish avdesin derisa të marra avdes pra namazi pa avdes nuk e, pranohet e ka të nasmetu Bukhariu dhe muslimi nga Ebu Hurej radiallahu radi anhu kjo është në rastin që, nëse është falë pa avdes që, në që fëse është falë me avdes po ka pas në do një papastërti ose flitësirë të më të nësje për kthejm për ta bë dallim mes papastërtisë edhe fllisitera. Papastërtia, kemi thënë, është gjendje e njeriu. Ajo është gjendje normative, do të thon seriatike, nuk e, nuk do të thon se ai njeriu është i papastër e, në aspektin e shësi, sintë, shçisov, do të thon, shqisor, më thon e, është mundet me qenë i pastër, mirë po hukmin e ka të papastërtisë kurse flicira është diçka materje, më thonë që ka mundet me qenë e, në trupë ose në roba, ose në vendin ku falët një riu, që në shëriat logaritët e papastër, më thonë ose e flicur. Pra në qëfë se ka qenë në gjendje papastër tijë, edhe jështë kujtu e përserit namazin edhe pasje ka përfundu, anë, e, në bazë të këti hadithi. Anë qëfëse ka pas në një flitsirë edhe ka pas këryrjes të namazit, atëherë nuk e përserit atë. Anë qëfëse e shë gjatë namazit edhe ka mundësi me largu, e largonë edhe e vazhdonë namazin. Anë qëfëse e shë pasit përfundojë namazit,